Parroquias do Porriño, os lunes aquí, no 106.0, tua FM. O programa no que queremos falar desas de sete maravillas que tengo Porriño, que son as súas aldeas. Xa, eh, fixemos o percorrido case completo, falamos de Chelno, Mosende, Budiño, bueno, case todas, quedanos eh, Pontellas, Atios e tamén o barrio de Carracido. E por iso, falando de Pontellas, os temos conosco a Vanessa Ucha, que ela é, é membro da Asociación Cultural desta parroquia. Vos días, Vanessa. Vos días, moitísimas gracias por haber convidado: De nada, Vanessa eh, bueno, A primeira pregunta é eh, para todos o mesmo neste caso, cal é a vinculación eh, Tua con Pontellas? Pertenzo á Asociación Cultural de Pontellas E eh, canto tempo le vas vivindo Na parroquia? Pois, os anos que teño <ríe> Son xoven, pero <ríe> <ríe> alguns eh, Que tal se vive na parroquia de Pontellas? Bueno, nuestra no, o parroquia, desde luego, vívese eh, perfectísimamente, eh, tenemos eh, zona rural, zona de monte, zona verde, eh, fantástico, vamos, o que cualquiera aún que, que, que irá, vamos. Eh, como membro da Asociación Cultural eh, Tamén foches eh, parte organizativa Desa de festa da Zorza Que foi aí dos fin de semana Que tal eh, foi, que tal saiu esa festa? Magnífica, a verdade é que estábamos un pouco preocupados Por haber coincidido co, co 20N Pero bueno, parece que resultou ben Xa que sí. eran as 12 do mediodía e Xa tiñamos eh, as racións da, da empanada Todas agotadas E eh, despois as racións Pois tamén, tamén agotamos as existencias Recuerdo que las cuántas fueron, cuántas eh, raciones fueron? 2500. 2500. Mm -hmm. Bueno, oye, E unha festa con éxito, porque aquí as festas gastronómicas sabemos que en Galicia gustan moito, nas aldeas triunfan onde onde axan, pero en Pontellas, ademais da festa da Zorza, ten dos outras festas, a San Campio, por exemplo, fala un pouco desa festa. En Pontellas, efectivamente, temos eh, dúas festas. Está a festa de San Campio, que se celebra no mes de Xullo, coincide o terceiro domingo de Xullo, Eh, bueno, eh, eh, o É un santo grande que pertence a parroquia na zona da Baixo eh, Despois temos outro santo que é San Pelayo que no, no mes de agosto eh, Son dous santos diferentes eh, San Campio é un santo que é para, digamos, o que son as dores de cabeza E eh, despois é eh, o santo de San Pelayo eh, para, para os agonizantes Eh, bueno, Tanto un como outro teñen eh, bastante Digamos eh, Non forofos Non persoas que acuden a el pois, Para realmente que as súas dores pois eh, Nun caso un ou outro Pois que rematen eh, Falando dos lugares de interese Da parroquia de Pontellas Cal destacarias e por que? Eh, temos dif eh, diferentes lugares eh, Hai diferentes parques Eh, no ano pasado inauguramos un parque Bastante grande que é o Parque da Candelaria, está na zona norte é Un parque preciosísimo xa que Dende ali poden fazer diferentes Actividades, eh, hai unha pequena rutiña de senderismo na, na parte Norte, hai tamén eh, Un parque, unha pista De baloncesto e eh, fútbol E aparte tamén eh, temos mesas Bancos eh, para poder comer para eh, Poder estar ali Unha unha boa tarde e Unha impresionante vista o Hacia o que o o Valda Louriña Impresionantes as vistas Recomendo a calquer por Que queira visitar esa zona Porque é, é impresionante O Parque da Candelaria O Parque da Candelaria Pero bueno, hai outras rutas Que moita xente tampouco, eh, tampouco sabe, descoñece Que bueno Es pues eh, conta, conta, que aquí está Facendo, país, ¿eh? sí, sí eh, Facendo, eh, cando fixemos eh, Non hai moito tamén eh, este ano O que foi por parte do Concello do Porriño Da Concellaria de Cultura Fixos unha presentación de parroquias mm -hmm. E tiven que indagar un pouquiño máis sobre a miña E bueno, descubrim unhas maravillosas lagunas Que temos no barrio de Centeans que son impresionantes, nas cales se pode pasar, hai pontes hai pontes de madeira para poder ir por a parte de, de arriba e bueno, é unha zona magnífica, parece mentira que esas esas lagunas tan tan bonitas estén enclavadas, ahí, ¿eh? Eh, vamos, xa non digo en Pontella, Non no Porriño. Sí, porque recordamos que falamos da exposición Así Somos, eh, das parroquias do Conceito Porriño, que se celebrou durante as festas do Cristo uh -huh. Que, bueno, eu teño tamén aquí o folleto a man No que estou viendo todo o que dices Folleto que, ademais, fixe xestín en colaboración con outros veciños, non? Sí, votaron, tivemos, eh, encargaronse ellos folletos as asociacións culturais eh, E, bueno, eh, iso, estivemos cada cada un indagando un poquinho máis para dar a coñecer cada un dos porriñeses que conheces un poquinho máis a nosa parroquia Bueno, descubrimos cousas moi interesantes por exemplo, que eu, eh, en Pontellas que hai unha historia eh, sobre os mouros sí, que non sabíamos que, que en Pontellas tiñamos mouros, efectivamente incluso hai ruínas duns antigos castros, xa que bueno, eh, os, bueno os castros pois pues, eh, xa son milenarios, entonces Pontellas xa existían naquela, a ver se Pontellas foi antes co A ver, seguro que si, sí. xa falaban de, de Chenlo como que vamos, que leva, tenga hai uns restos que, que fan ver que tamén levan muíssimos anos que bueno, esas parroquias creo que foron antes que o porriño é eh? pensar min que si sí. Eu penso que si sí. sempre eu digo o a ponte a ponte que aparece eh, no escudo de, de O porriño eh, é a ponte de, de ponte, unha, é unha pontella de aí ben o nombre de pontellas uh -huh. eh, esa pontella eh, era que daba acceso O porriño dos visitantes que viñan. Entón, antes, eh, teñan que pasar por Pontellas Para poder acceder ao Concello do Porriño E máis tamén o, o Escudo bueno, eh, Le buse para, para o Porriño E, eh, bueno, esa, esa ponte eh, en os... E a ponte de Pontellas <risas> E a ponte de Pontellas <risas> E que hai dese de pazo do Cadaval? Que tamén estou vendo aquí no folleto Sí en Pontellas hai eh, dous pazos hay O de o pazo do Cadaval Actualmente non... non Eh, están, visitas, sí, están, están un pouco en mal estado E eh, bueno, visitar non pode visitar Solamente o que son as arredores E eh, bueno, ainda hai unha torre que si sí se pode ver Algún escudo Pero bueno, do que foi ese gran señorío Dos señores de, de Cadaval eh, queda, queda pouco Habería tal vez que recuperar, non, ases vestixios para facelo sitio de interese, en sí, caso de Pontellas Sí, sí, a verdade é que, bueno, eh, sería un proxecto que pasa que, claro, actualmente é unha propiedade privada uh -huh. eh, non, se, non se pode, sería cuestión de mellor facer unha mediación, pero, bueno, veixo bastante complicado Pero realmente sería interesante poder ter, eh, xa non só o pazo de cada bal Senón tamén eh, o pazo que pertencía aos anteriores señores de Santander eh, Sería interesante telos e poder disfrutar deles O nos, nos señorío que houve hai 300 anos E algún outro sitio de Pontellas que merecida a pena recuperar Ou que está en mal estado um, E que debería teres en conta para maioralo? Eh, bueno, eh, gracias gracias Ainda que xa crisis Eu sempre digo que, bueno, en Pontellas O que son espazos públicos ademais está Está ben cuidado, está ben conservado Pero, bueno, havería que ter eh, En conta iso eh, Monumentos eh, Casas, señoriais Que pertenceron Que fan parte da historia do que é a parroquia De Pontellas e que neste momento pertencen a entes privadas O sea, as propiedades privadas Están en completa ruina Sería moi Interesante poder recuperar tanto un pazo como outro Que son espazos públicos e demais, bueno, en Pontellas eh, están, están ben cuidados Senón polos veciños tamén, por aportación que fai o concello do Porriño En Pontellas tamén hai deporte, tedes o Club Deportivo Pontellas E tamén tedes unha pista de aeromodelismo, que é algo curioso Sí, a verdade é que é bastante curioso eh, A chamada pista dos avións sí. Temos, eh, por un lado, está o, o campo de fútbol de San Campio No cal xoga o, o Pontellas Pero, bueno, xa non sou pontellas Senón que hai unhas categorías inferiores bastante importantes Que son diferentes categorías E xogan centos de nenos Nesas instalacións e Acaban de facer agora Un campo de fútbol O campo dous Que, bueno, tamén é un campo de erva Non xe temada que vexar o campo un O sea que se apuesta forte polo deporte Tamén, como ben dixeche Hai unha pista de aeromodelismo Que é a pista dos avións esa pista dos avións Cando no mes de setembro tamén coincidindo que as festas do Cristo fánse unhas unhas exposicións bastante interesantes ven xente de, de Estados Unidos incluso a facer demostracións eh, cos seus avións helicópteros eh, mm. eh, eh, é moi interesante a velo. pista dos avións de Ponteña é internacional si, si, si completamente ven xente de Francia Portugal eh, é unha das é unha das pistas de aeromodelismo máis importantes de España eh, moita xente non ten este coñecemento eu hai pouco empecé a indagar que me regalaron un helicóptero empecé a interesarme sí, pelo o tema, entón eh, que, que denme a de as, as persoas que, que veñen de, de, de outros lugares e a gran aficción que hai aquí na provincia de Pontevedra, solamente hai tres e a, a que hai en Pontellas e a, unha da, e a máis importante a máis importante de Galicia e unha das máis importantes de, de España e bueno, e, despois tamén hai que decir que xa que hai tanta aficción tamén polo deporte que hai moitas persoas que se desprazan ao Concello de Porriño, hai algo que demandamos e creo que, bueno, que espereremos que no ano que ven non que ven outro xa que a maior preocupación sempre digo dos, das persoas hoxendía en e o emprego entendemos tamén que se este apostando por invertir en, en emprego. Pero bueno, por outro lado eh, prometéuseos eh, van en, eh, bueno, eh, nos presupostos do ano pasado que para darlle cabida, a Pontellas, a Mosén de Achenro pois a realización dun pabellón de deportes que será ubicado en, en Pontellas. Iso sería moi interesante para Dende os nosos sí. nenos e tamén, bueno, eh, como, sa como saben moitos dos veciños, temos unha rondalla moi importante Iba a preguntarte sobre ela, sí? Pois temos unha rondalla moi importante en Pontellas que tamén, iso eh, como non teñen lugar coberto para poder eh, facer as figuras, e eh, poder ensallar, sí, xa que fan asociación cultural, pero bueno, cando van a participar para outros lugares necesitan facer unhas figuras e necesitan unha espacio eh, coberto esas eh, distancias desa de pista para poder facelo entonces tamén sería unha solución para para o que é a rondalla de Pontellas pero bueno por outro lado a rondalla de Pontellas é dicir que eh, no pouquiño tempo que levan de, de vida gañar un eche de premios ¿eh? entonces sí, sí, sí estamos moi orgullosos de, de lo pois eh, iso, levan poquinho sanos E bueno Ti si eh, participas nosa rondalla? ya No, no pero eh, <risas> activamente con eles e Xa que estamos no centro cultural todos os días xuntos Moitos dos meus compañeros Compañeros da directiva Están na, na, na ronda ya E bueno, eh, coñecemos nos todos Somos todos da parroquia E bueno, todo o que se pode axudar tamén, eh, Claro que se fai E bueno, eh, orgullosísimos Orgullosísimos deles de, de porque ir en tres anos acabaron uns premios moi moi importantes cando outras rondallas pois levam 20, 25 anos Eh, bueno, pasado campeós do premio de Diputación o sea, os os mellores da, da provincia de Pontevedra. Sin desmerecer claro. evidentemente ah. a, a, a rondalla magnífica que teñen en que son moi boas, eh, a bueno, competición máis directa que te pasa en no Porriño, sí, no? sí, pero bueno, eh, son os outros únicos que hai e eh, importante tanto, que, bueno, bueno, que na parroquia do Porriño xa dúas rondallas importantes, xa que o ano pasado iso, eh, quedaron Unha primeira e a, e a outra segunda, e vo que eso no concello xa dúas, senón a veces eh, esos piques que hai de, entre un sí. a outra, no, no, importante que haxa dúas eh, e que as dúas sexan boas. E se hai pique entre eles, pois iso é mellor porque fai que que máis eh, ganas de traballar dudo de mejor, e facelo mellor e indo máis para arriba Exactamente, exactamente. A competitividade veces <risa> é boa. Sí. En plan de ganar e outros concellos. Convidaremos a membros das rondallas e eh, en diferentes ocasións aquí na radio Municipal. Paldo Porriño Eh, estabas falando desa rondalla porque que parte da actividade que facedes na Asociación Cultural Que outras actividades facedes? Pois temos eh, diversos tipos de actividades Facemos actividades durante todo o ano Hai actividades para maiores eh, Como eh, son os talleres de memoria Hai actividades eh, psico, Psicomotrices Vamos, eh, deportivas Ximnasia uh -huh. eh, Despois, aparte, para o que todo o mundo Hai de cantareiras Hai clases de bandereta De percusión, tambor Temos clases de manualidades, clases de pleiva que ora está tan de moda tamén entre as diferentes asociacións eh, culturais. Hai clases de teatro, eh, arte floral. Eh, despois aparte durante todo o ano, unhas actividades que acha, pois má gosto, agora veñen as navidades tamén se fai unha festa especial de Naidades. Eh, non entroido temos unha unha comparsa bastante grande. ano pasado éramos eh, 90, 90 membros. Eh, tamén dando duro xa tamén eh, nos diferentes concellos presentándonos levamos tamén premios bastante vos eh, en cada época do ano dependendo que haxa pois é eh, fánse actividades extras. Tamén hai eh, de decir que a Asociación Cultural de Ponte de sempre apoia as diferentes tipos de iniciativa por parte de, do Concello de Porriño, cando fan actividades que piden que axudemos, nos evidentemente sempre, sempre sempre estamos aí. Oxe, eh, en día, é importante colaborar con uns cos outros, e os outros con, tamén, de ciergas lo... aportacións. Se quere que... recibir algo, primeiro tamén tes quedalo, non? Efectivamente, <risas> efectivamente. Bueno, aí menos quedando sen tempo, pero sempre disemos uns minutos finais para que o convidado engada o que desexe. Cada un... Bueno, eu de decir Como decía eh, Don Leandro Diz Que Pontellas eh, era a máis bela eh, vil, eh, A máis bela vila Do Porriño Non éramos vila, senón que éramos unha parroquia O sea que ese don Leandro Diz eh, Importante músico, e escritor do de Porriño Decía iso, pois convidar a todos É unha magnífica parroquia Hai lugares verdes para pasear hai lugares para practicar deporte e eh, o máis importante, a xente eh, as persoas que habitan na magnífica parroquia sempre están encantados de poder falar con calquer outra persoa e ter unha boa conversa con eles Vixo, estou moi orgulloso de Pontellas, eh, Vanessa así da gusto <risa> sí. é que sí, no. Pois pues, moitísimas gracias por vir hasta aquí a esta radio municipal do Porriño para falarnos de Pontellas Es membro da asociación cultural desta de parroquia Moitísimas gracias, Vanessa ah, pues, Por habernos convidado, moitísimas gracias E eh, nos volvemos con máis parroquias o Bindeiro Luns